Hortaz gain, mugaz elkarlan edo lankide batzuen inguruan ere, mintzatuko gara. Mugaz gaindikoa hotxak, Euskal Irratien eta Antseta Irratiaren podcast bat, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Pirinio Atlantikoetako Departamenduaren babesarekin. Gaur lehen mailako mugaz gaindiko bi ikastetxe ezaguttzeko parada izanen dugu. Alde batetik Donostian kokatua den larun eskolara urbilduko gara eta bestetik, Luide etanegiko mugazgendiko eskola interesatuko gara. Larrun eskolarekin hasiz, erranen dugu mugazgaindiko ikastetxe honek bi .000 eta hogeiko irailean ireki zituela aateak. Astapenean aurrezzkunttzako bi eta hiru urteko ikaslentzat irekiak, bi.000 eta hogeita ikasturtean, Haur hezkuntzako maila guztiak eskeiniz dituzten eta 2023 eta 2024 ikasturtean lehen hezkuntzari ekinzioten urtez urte maila berri bat irekiz bigarren mailako ikasketak bururatzean eskola hontako ikasleek basibak izeneko Titulu alortzea dute elburu, Espainiako eta Frantziako estatuek aitortutako titulazio bikoitzain zuzen. Titulu honekin, bidazoaren alde bateko zeinbesteko goimailako eskuntza sistemetan jarraitu alizatea nahi dute. Horiekola, eskola buruzko setasunzon baitzu biltzearen, larrun eskolako zuzendari pedagogikoa izanen dugu gaur gombidatu. Aitziber zapirai. Mugaz gaindiko haotzak. Donostiako larrun eskolarara etorri gara eta sozendari pedagogikoa dugu hemen Oiana Imaz errekondo eh, zer moduz oiano egunan. Bueno, oiana, e, larrun eskola e, Donostiako kasik bihotzean dago. Ano eta auzoan eh eta hemen irueleetako hezkuntza sistema bat daukazu emartxan jarrita eta laugarren ikasturtea hasi berri duzue. Ori da. Bai, ala xeda. Bai aurten lehen hezkuntzako bigarren baita ireki dugu. Beraz, horrein dela lagurte, ireki zenuten e, ikastola eskola, azalduko dugu zu goztia ongi, e, ez dakit bakarra den e, Euskal Herri osoan, irueletako sistemarekin funtzionatzen duena. Bai, bakarra gara, bere dugu eskola gara, eta hori, Euskal Herriko iruzkuntzaten irakasten dugu. Bai. Beraz, hori da, hizkuntzetan Frantsesa, Gastelera eta Euskara. Nola sortu zen ideia behar bat identifikatu zen uten, edo proiektuaren astapenak nolakoak izan ziren? Larun Larrunideia sortu zen, 2005 garren urtean, baijonatko elkarte txiki batean, elkarte honek ita da, amugaz gaindiko trukeak sustatu. Eta bertan ikusetzen, baza gola pehar bat Euskal Herrian, Euskal Herriko iru uzkuntzenetan zuen zentro bat sortzeko. Eta ideia hori hartuta eta bi mila eta irekizan eskola, bi eta iru urteko gelekin, eta sierangin euskan hogeita mazazpikasle besterik ezta pixkanaka hunditzen goaz, zeustu dut gaur egun ditugola hunderi uro geitan inguru. Eta urte irekitzen dugu gela berri bat, aurteen LHB, urren urtean LHIRU, eta horrela batxillerera iritsi arte. Bera, zuen asmoa da, hemen, hemen zurtzi urtera bitarteko zerbitzu eskaintzea? Hori da, bai. Eta nongo publikoa da okazuen, nondik eldu da e, ikaslegoa ona? Piskat nasketa da, egia da gehiengoak inguru ontakoak diela, baina baitu goi paralitikan familiak ere bai. bai. Eta zuen iritziz, ez, familia hoien helburua onera tortzerako momentuan zein da? Nikoztea azkena jenak ikusi duela, gero ze gehiago jakin hobea dela. Baina gara eskola bat non bai frantsesea dugu, baina dugu euskera azten. Euskarare oinarrian dugu, ordun euskera ta frantsesa, Maia Berdeina jartzen dugun zentroa begara eta gaztelera ikasten dute gizartean dagoenako. Ordun eskaintza hori ematen duen eskola bakarra gara inguru honetan. Beraz, ikasleen egunerokoa nola nola izan ohi da? Bai, ikaslaidazkate bi irakasle, bat bate referentea da, frantsesea referentea. Ordu normalean adinaren arabera dau, baina ei egun bat euskera, zego bat frantsesez. Eta gero ja lezuntzan gaztelera sartzen dugu. Baina gida da aurrekaien artean gaztelaz hitzite ditu dutela, orduan gaztelerak ez dauzka uzka euskara eta frantsesa bezain beste korduak badakitelako eta ez dago besteko beharrik. Eta iruditzen zaizue, eh, bain hemengo bilbidea maito ostean 18 urterekin hiru hizkuntzak eh menberatuta aterako direla. Helburua hori da eta espero dugu lortzea. Egia da orain arigera gure fruituak ikustenez, gustatzen dugu ba e, ikaslea hundienak lh Bikoak, gai direla ez dena ulertu eta hitzegiteko haien modura eta baita euskaraz ere. Egia da askorenian maizkuntza gaztelera dela. Orduan askorenzako euskara ta frantsesa ez dira itxeko hizkuntzak. Orduan hor ere badugu erronka. Baina guk ematen diogun guztiarekin ustugu pixkanaka lortzen ari garela. Eta kurrikulumat, sistema pedagogikoa eta egutegia dibegira e, nola jarduten duzue. eh? Ba, ego jarretzen dugu hemengo dekretua, e, ego euskal herriko dekretua, eta gila da zailtasunak arkitu ditugula, seguretzako frantsesa ez da atzerriko hizkuntza bezala. Orduan, frantsesari jarrizko ego euskal eta gaztaren elburu berdinak. Baina gila hor, eskola bakarra galena horrela lan egiten, orduan, postponaikorkit ditugola, ez dakigu benetan zer egin, eh, horrelako egoeretan. Eta igualbait spezialarekin ite ze egin bardaz, zeintzu dira gure helburuak, aldego jarri frantsesari euskararen berdinak, ardun, gaude pizkanak asortzen gure sistema propioa. Hemengo legebia kontuan hartutan, da, aski. Hemengoa eusko jarlaritza. Eusko jarlaritza pa bai. Beraz, azken batean eusko jarlaritzaren kurrikuluma da segitu behar du zuena edo eusko jarlaritzak be ereduko eskola publiko bati aplikatzen dion kurrikuluma, ez? Hori da. bai. Mm -hmm. bai, bai. Eta zuen antolaketari begira hoiana, e, pentsatzen dute menere guraso elkarte bat existitzen dela, eta arlo pedagogiko edo irakaslegoak, finanziazioa nola, nola antolatzen zarete? Bai, bueno, Gu gara eskola kontzertatua, jaurlaritzatik anaduzte e, bueno, irakaslei jaurlaritzatik pagatzen dugu gehien Gero bada kontratu batzuk eskolak bertan kudatzen dituena, baina laguntza hiena eta habar. Baina berez guk eh, jaurlaritzatik jasotzen dugu diru gehiena. Eta bai, badugu guraso elkarte bat, e, gabiltza oso aktibo aiekin lanean, adibidezu da hontan egin dugu patioko berantolaketa. Eta orduan da elkarte bat oso aktibo dagoena, bai txangoak antolatzeko, eskola betzen laguntzeko, gurdun oralei biltzen lanean. Gaur egun eh, asko aipatzen da eh, segregazioarena eta zenbait zenbaitzentro ba, elitistake direla eta gizarte eredu inklusiborako, hezkuntzak ba, badaukala bere funtzioa. Zu, Zuzendari pedagogiko zaen eean eh, nola lantzen duzu hori. E, eskola saiatzen gara errealitate desberdinak lantzen. Egia dakola itunpeko eskola izan da badudelan muga batzuk ez edo barrera batzuk. Baina or, e, orainle jarria martxan legedi bat zaurgarriak ere hartu behar ditugun eskoleetan eta gukera hartzen ditugu. Ordo saiatzen gara ez, ba, errenetat egu zioiek aintzat hartzen gure egunerokotasun orteetan. Zuen kasuan, itiunpekoa izanki ulertzen dut e, gure asuek e, kuota bat pagatzen dutela hilabetero, e, ez da? Bai ba, da. Eta gainontzean, e, kooperatiba bat? Zarete irakaslegoen e, kooperatiba? Zoria, langile kooperatiba gara, orduan e, kooperatibaan gaudenok eskola gure tzatartzen dugu. Ba, gure, gure filosofia da, gu bakarrik irakasla gure gela, mazik eta zaindu behar dugula. Eta ikusten bat dugu, ba, patioak zerbait behar duela, ba, gure implikazioare handiagoa eskatzen digu horrek. Zuk hartu berri duzu, zuzen pedagogiko postua, eta hau Euskal Herrian bakarra da, ez larrun eskolaren gixako bestelakorik ez dago, Nori pausatzen dizkiozu galderak agian atzerrian bada erreferenterik? Egia da eskola sortu zenetikan Mondragon Unibertsitatea laguntzen egon gaituz, egon egondiela. Sarreratikan Sor, haiek egondia gurekin lanean, ordon haiek laguntzen digute proiektu pedagogiko guztia lantzen. Bai, pedagogikoa, bai linguistikoa. Egia da nin, e, Asimilantararen hizkuntzako diseinua egiten duela bi urte eta haiekin batera sortu dut. Dela eskuntzako pedagogia ordunegia da beti bat bestoa sentitu garela. Eta gain badago eskola bat Arnegiluzaide, dela iparralde e, eta egoaldearen artean dagoen eskola publikoa eta hilekin ere harremanetan gaude, ba zenbait material eta partekatzeko. Ordun badagugu gure talde txikitxo bat non gure zalantzak eta bar argitu ditzakegun. Beraz, hain bakarrik eh etzara sentitzen. Nik ongi ulertua dut Arnegiluzaidekoa bai da publikoa, ez? Orida, publikoa da, baina askotan joan gara bertara eta partekatu ditugu gure zalantzak ez nola? egiten duzu euskara eta frantsesaren arteko sustapena loturak eta guzti. Ailek, materiala pasaizkibutek erogukemen martxan jarri ditugunak. Egia da oso kontestu ezberdinak ditugula, zedo nosti batean, gaztelerak gehiago, dargeiago, aiengan, batean euskera, bestean, frantxesea dorrela, baina, egia da ikusten dugula, oinarria berdina izan da, errexi egiten dugula lan, elkarreken. Eta Europa mailan, ezagutzen duzu e, gixakorik? Badakitan dorran badagola eskolan dorran, katalan eta frantsesarekin baina, egia da, gu bezala, gure kontekstuan ez dugula zerrikosek. Baduzu ere proiektu bat Frantzia eta Espainiaren arteko hitzarmen bat arteko 2008garren urtean izendako hitzarmen e, bat arteko Baxibak alegia e, batxiergoa eta Baxua ustar, bueno, eta Baxua uztartuta Doukan azterketa eredu bat non hori gain ditu eskero hemengo ikasleek, Ostoporik gabe e, ikasi izango duten Ba, adibidez, Baionako unibertsitatean edo ja aratago, Frantziako unibertsitateetan edo formakuntza profesionaletan zein alderantziz. Yeah. Ego Euskal Herrian edo ta Espainian barrena. Bai, egia da gure helburua dela aurreko 18 urteekin batxibakera batxibaken partzatzeko aukera izatea. Orea inoazpuruk zuzenari orokorrak egindun hitzarmen bada, badan, ez dakit askonen inguruan, baina badakitor dagoen ideia ba dela. Azkenan gure helburua bai delako, hemengo aurrak bai Ego Euskal Herrian ipar Euskal Herri edo Frantsian bizitzeko gai izatea, ez? E, Jasotzea hizkuntza bat non bizkuntetan eros egongo dian. Ordun batxibaka bai da ordokagun helburu horietako bat. Momentuz, e, hori iristeko, amarr urte baino gehiago falta dira, ez? Baina, bai, bai, oin dikande morasko du gaurretik. Ba, bai. ba e, oian, ezakitz hori gehiago gehiago gaitzerik e, nahi duzun? Ezakitz, esango nuke... Bueno, eula, mugaz gaindiko eskola izan da, egia da badugula dugula beste eskola batekin ere itzarmen moduko bat, gure internoa, eta iten dugunan txangoak eta bertako ikasleekin elkartzen gara. Orduan gure idea bai da, ez, aurrak mugaren bialdeetan eroso sentitzea, eta horrelako txangoekin eta ikusten dugu baurrak, badirela gai bai eusko, ego eskalerrian, bai ipare eskalerrian, lasai egoteko komunikatzeko eta ordun proiektu polita da zen Eta materialari begira hori ze ikas materiale ezagutzen erabiltzen duzu, eh? ez dugu Libururik. Bakarri matematiketan, orduan horrek eskatzen digu, maila berri bat irekitzen dugunean, material guztia bizkuntzen da sortu behar izana. Eta hori da dugun erronka hundienetako bat, ahibidez lehen ezkuntzan, proiektuen bidez egiten lana galdera interesgarrien bidez, orduan horrek eskatzen digu, material guztia sortzea. Orduan dakagu, e, irakasle ekipos oso, oso onbat, motivatua baina ordu asko kentzen dizkigun zerbait da. Orduan gure erronka da zehiltasuna, bai dela material guztia sorrera. Beharren arabera sortua, naiz eta kurrikulum bat jarraitu behar izan e, jaurlaritzak finkatzen duena. Hori, agukartzen dugu, e, kurrikulumaren oinarri generalak eta gero galderen bidez saiatzen gara hori ilantzen. Adibidez, e, aurreko urtean egin genuen proiektu bat non da esnea. Hordunar saiatzen gara, baurren ba, interesatetik anabiatzen dugu proiektuak egiten, oinarrizko kurrikulumeko ezagarritara iristeko. Baina, gara horretarako sortu dugu materiagozia, bai euskiraz, bai frantxesez, eta baita gaztelera. Eta gurasoak esan duzu, motivatuak eh, daudela, gainontzean ze kezka, doze, arrangurarekin somatzen dituzu? Ikusi gu kezka dagoela batez, irakurketa idazketaren prozesuan, ikasle handien ganez, ikusten dute bizkuntzetan ikasi bardutela hori. Eta horre hori kontuan hartuta, e, UEZ-rekin lenean egon ginean eta DLH baten, normalen da egon euskeraz egon bat frantsesez eta parekideara aurrezkuntzan. LH-ko lehenengo mailetan dugu hiru egun euskeraz bi frantsesez. Zergatik euskara hizkuntza gardena delako, ordun irakurketa irazketa oinarrek erresagortzen dituzte. Hor dugu 3 egun euskaraz eta frantsesez eta gero bigarren mailan alderantziz. Hiru frantsesez bi euskeraz. baina egia da badagoela beldur hori neresemak irakurriko du euskaraz ta frantsesez mailagoki batean. Baina dugu kontuan aurrek aurrak daudela bizkuntza ikasten, orduan baliteke, erritma pixka basoago izatea eta denbuela gehiago behar izatea bizkuntzen desberdintasun horiek ikasial izateko. Pentsatzen dut, zuretzat ere erronka profesional, zein pertsona laundiak direla, ez? E, ardura maia handia daukazu? Bai, bai, ardura maia ondia baina oso motivatu nago. Egia da dela bat pila bat interesantzen zaitelea, ez? Eta, orduan egunero ikasten. Egunero ikasten, ekipo izugarria dugu orduan, lantalde asko egiten dugu Eta orrera goiaz bizkanaka bizkanaka. Informazioa nahi duen orok nora noraio dezake? Eh, nebadute gure webgunean sartu, ekor larrunen webgunean eta bertan badago emailen bat kontaktatzeko. Ami eskerroianak. Sí. Mugaz gaindiko ahotsak. Euskal Irratien eta Antxeta Irratiaren podcast bat. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Pirineo Atlantikoetako Departamentuaren babesarekin. Luzaide eta Arnegiko Eskolan jarriko dugorain gure da. Arnegi base Nafarroan eta Luzaide berriz Nafarroa garaian, bi herrietako ikasleek elkarrekin ikasteko parada dute. Ikasleek Gaztelania, frantsesa eta Euskara lantzen eta ikasten dituzte. Eta bi estatuetako hezkuntza modeloak uzartzen dituzte. Arnegiko eskolan lehen bigarren eta hirugarren mailak iragaiten dira eta luzaiden berriz ama eta laugarren, bosgarren eta seigarren mailak. Izaskun arrozagara irakaslearekin mintzatu da, kaitxalin darizpuru iribarne lankidea. Entzunezako? Mugaz gaindiko ahotsak? Lusaide eta arnegiko eskola publikoaren sartzea ere iraganda hemen. Pixka bat aipatzen alt du zaidetanegiko eskolaren bere zitasuna? Bi.000aseeitik bi eskola helgartu ziren eta hizkuntzen gaineko proiektu bat egin zuten. Beraz hemen inskribiteak diren aurrek hiru hizkuntzaak ikasten dituzte, nahi du Frantsesa euskara eta gaztelania eta eta kulturtrukatketa egiten dugu ere. Euskara da gehenik ilantzen den hizkuntza gero Frantsesa eta azkenik gaztelania. Eta, beraz, hor bat dira, frantziak estatua eta espainiak estatua ah, hor direnak, beraz nola pasten da, ez dakit, programen aldetik edo kurrikuluma aldetik, ze ezkuntzako kurrikuluma segitzen da edo, ezkuntza, edo programa programabelezi bat bada. Hasta peñaan bialdetako kuriikumak alderatu ginitin eta hautatzen gin maila altuena galdeitztzen zin kurikulua. Bana ikasgai guzsietan ez berdina zenez naketa bat egin zena.tsa, esplikatzena nola zattua da baita ere eskola ahnegin eta bat luzai den, berazzen mailatan nun kokatzen diren? Luzaideko eskolan ama eskolakoak eta laugarren bosgarren eta seigarreneko ikasleak dira zenbat zenbi eta luze den inskribituak direne, direnak hemen egiten dute seigarren maila ere. eta Arnaiko eskolan lehen bigarren eta hirugarren mailak, GPS bat eta Zbi. Eta beraz bat dira, hola, galdera batzu, pixka bat, adibidez, beste egunak, egun feji horiek nola egiten diren, zen eta be dira, Espainiak Estatean eta Frantziak Estatean, beraz nola holako gauzak kudeatzen dira hemen. E, behartuak dira egun horiek arrespetatzerak, beraz, e, dependitzen du e, aurrak ze eskolatan iskribituak diren. Rana adibidez, luzaiden eskribetuak direnak abenduaren iruan ez dira eskolara ginen, banaldiz arneikoak, ba, e, iparraldean ez baita besta Eta gero alderantziz, azararen amekan iparraldean besta da eta nafarroan ez, beraz, luzaiden eskribetuak diren aurrak eskolara egin behar dira, eta arnein eskribetuak direnak aldiz etxean egonen dira, eta erakasleak ere. <laughs> Aurguziek hizkuntzaren aldetik zakite iparraldeko aurrek gehiago frantseselantzendute edo gehiago gazteleran hola pasten da hori. Aurguziek gehihen lantzen duten hizkuntza euskara da eta adibidez ama eskolan dependentzen du zi hizkuntza badakien aurrak adibidez, beti bi hizkuntzeekin sartzen dira behartua dena euskara da eta gero edo du Etxean e, frantxe gaztelaniaz e, mintzo den eta indartzeko hirugarren izkuntzori. Eta beraz, hor euskal egian bakarrak ziste, ola mugaz gainiko eskola baten proposatzea, gainera publikoa dena? Ba, ba, ba eskola bakarra da, mementuan bedaren eskola bakarra da bai. Beraz, e, valorazio iten da eta gero Kolegiora pasatzeko etapa hori eren hola pasten da, nora joan behar dira kolegiora? Programa ederra da, eta gaina hizkuntza mailan, maila aski ahondi batekin ateratzen dira eskolatik, eta gero kolegioaren dako hautatzen autatzen dute edo garazirat joaitea, eta gero familia bakotxak bere autoa iten du, edo e, garraldarat joaitea. Eta normalki luzei den inskribituak direnak, Garraldaratuaz eta nahiko eskolan eskirtuak direnak e, ar, e, garazirat. Baina dena den berdin du, mm. ba, familia bakotxak hautatzen du gero nurati igortzen duen aurra. Mm. Horre, oh, ipajalde eta egualdeko eskolekin harriz izte ahemantzen, eta hori nahi bat da bi aldeetako augeekin edo beste ere nahastiat emango ikasleak. Bai bai, hori bera. Ez azkenean muga fisikoa hor da bana u hartzen gira ez dela ez dela mugarik gero. Ara, hontza, ja, mile Mugaz gaindikoa hutsak. Euskal Irratien eta Antxeta Irratiaren podcast bat. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Pirineo Atlantikoetako Departamentuaren babesarekin.